Enigmelor. Al doilea glonț de Robert Thomas Traducere de Dina Cocea În distribuție George Constantin Camelia Zorlescu, Virgilo Gășanu, Mihai Sorin Vasilescu Regia artistică Constantin Diniștiotru Da. Domnule comisar, am adus pachetul. Da, mulțumesc, mulțumesc mult. Da. Eu. Oh, oh, oh, oh, tu ești. Bate te norocul, Fernand. Da, ce mai faci? Eu? Mm, foarte bine. Vreme e splendidă. Repaus complet. Am închiriat o vilă izolată chiar aproape de plaje. Mare e calmă, dar notăm. Ce mai e? tu anchete, tu dosare. Am cerut un concediu de un an. Eu ușa biroului stă scris închis pentru cauze de căsătorie fericită. <laughs> Rize. Ce vrei, m-am schimbat. Nu mai sunt ahtia după muncă, cum mă știe ei. Am și eu poftă să fiu fericit. Soția mea? E minunată.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 Pleacă mâine. E imposibil. Trebuie chiar în noaptea asta să mai revăd dată dosarul. Dar mă reîntoarc mâine. Și mă părăsești cu atâta ușurință. Păi ce să fac, țină? Tu care ești gelos ca un tip. ai dreptate, ai dreptate. Dar am dreptate sau nu să fiu gelos? Ai dreptate. Pentru că gelozia ta mă măgulește. Și nu ai dreptate pentru că din nefericire sunt o femeie cinstită. Oricum întoarce te repede. Da, nu o să-ți fie frică să rămâi singurică? Să-ți dau revolverul meu? Un revolver, ești nebun? Le și numai dacă-l văd. Hai, nu-ți face griji, o să fiu foarte curajos. Știi, e prima oară că ne despărțim de când ne-am căsătorit. Adevărat? Da, o să-mi telefonezi, da? Din oră în oră, da. da.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 Dacă n-ai un bătrân, știi proverbul. Tu nu ești bătrân. Cu tine mă simt tânăr. De când m-am însurat în tineră zilnic. Cu un an. mie îmi place așa cum ești. Ah! Pendula! Pendula mi-ai cumpărat-o! Da. Mi-a livrat ochiara din ea. Îți mulțumesc, e super! Nu, no, nu, no, nu, no, no, no, no, umblă Ce? încet, umblă încet cu ea, e fragilă, zău! Oh, mă răspeți ca mult, mi-ai făcut atâtea cadouri până acum. Iubita mea, iubita scumpă, când te gândești că sunt gelos și pe acest tânger. cu sălbaticule, uite cum ai fulit! Da, ia să-ți spun eu un disc acum. Oh. Sunt minte pe vapor, când ne-am cunoscut. Domneșoară, îmi faceți plăcerea să primiți o invitație la bar. Cu plăcere, domnule. E o croazieră foarte plăcută, nu așa? Palma de Mallorca. Cu ce vă ocupați, stimate domn? Sunt comisar șef la Poliția Judiciară în vacanță. Oh!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 Intră. Domnule comisar Ai vina, ai vina, ai vina Putem vorbi liniștiți? Da. Soția da. mea nu bănărește nimic Să știți că nu e frumos ce faceți? Să puneți la calea această călătorie Ca, ca să surprindeți Dumnezeu știe ce Nimic, vă spun eu, nimic Nu e demn ca un om a dumneavoastră, domnule comisar Să progeteze Eduard, te-am chemat de la Paris Pentru că te știu doar cel mai bun detectiv Vă mulțumesc dar... Te-am însărcinat să pe soția mea Și îți plătesc onorearul cerut da. Așa că... Te rog, mă dispensez de lecții de limitare de morală. Vă, vă rog, nu vă supărați, domnule comisar. Și te rog, nu mai spune, domnule comisar. Domnule, ah, da. Aici <coughs> sunt domnul Lenoir ah, De altfel, dacă o să observ că ții mereu a soției mele, să știi că o să încep să cred că ești complice cu ea. Hai de, de mine, vai de mine, dar jignit! Eu lucrez de 28 de ani în poliția secretă bine. și niciodată. Bine, bine, nu, bine, prea bine prea Bine, bine, Nu, da, ah, gata, Gata, da. calmează almează-te. Stai jos și acum spune toate da. Vreau fapte. Da. Fapte, nu da. fapte. mai. Da.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 <laughs> și apoi, eu știți, n-am descoperit ca dumneavoastră perla rară da. Chiar o iubiți tot atât de mult? Nu? Ah, da? Paradisul e. și iadul la un loc Sper că soția mea nu și-a dat seama că urmărești Baide milă, domnule, dar uitați-vă la mine Am eu aerul unui om care poate fi luat în seamă Un anonim acolo, total lipsit de personalitate Aproape invizibil În profesiunea mea e un adevărat dar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 Ce? E ce ce-ți Vă mulțumesc Deci, uh, mă pot întoarce acum la Paris Nu, oh, nu, no, no. nu Vreau în continuare să o ții sub observație pe soția mea Peste uh. un ceas mă prefac că plec la Paris În interes de serviciu uh. Și dumneata vei supraveghea casa în lipsă Mă rog, sigur, cum doriți, Dar o să vedeți că gelozia asta O să vă joace o peste într-o bună zi De ce grezi asta? Pentru că soția dumneavoastră este cinstită Nu e în interesul meu și vă spun având în vedere că mă plătiți ca să supraveghez Vă repet ea nu merită bănuierile dumneavoastră Se vede de la o poștă Da? E, și ce se vede de, de la o poștă? Păi tocmai La nimic, nu vorbește cu nimeni Nu pune, nu pune scrisoare la poștă Nu telefonează de la niciun telefon public Da, dar eu odată plecat Va putea să telefoneze de Liniștită de aici Poți să un post de ascultare care să. Se... A, nu, nu, nu, nu, nu, să știți că asta nu-i legal. Numai poliția poate face ceva ce nu-i legal. Da, nu, știam. De ce am prevăzut altceva? Ce? Bine, uh, noi să arăt. Da. Yes. Ce asa, un magnetofon? Da.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 Ce fel de bărbat? Păi, așa ca la 30 de ani, așa genul, cum să vă spun, genul, nu, niciun gen Știți ce? Ce fel de convorbire așa? Deci, știu eu, avea așa aerul unui tip care întreabă câte ceasul Și a plecat de altfel, de asta sunt sigur că a plecat Și era destul timp ca ea să-i spună Soțul meu pleacă din seară și voi fi singură, vino Păi, ea știa că e vorba să plecați? Păi, dar spus să se dimineață că s-ar putea să plec, asta e Tipul ăsta o să vină aici la noapte. nu, nu, l chiar Așa de repede, nu lasă-l. Toate astea îmi confirmă că am avut dreptate. Și cu așa zisa mai în plecare, cu magnetofonul te felicit pentru vigilența de Și Da. acum hai, hai să ne desfățim pe mâine. Să aștept să grădină semnalul meu. Să știți că sunt sigur că vă înșelați. La da, la revedere, revedere, revedere. revedere, sa sa sa sa sa sa sa sa sa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 Aha, un interrogator? Nu. No, Iarăși, și Nu, draga mea, o conversație matrimonială și tandră. Sper că noi ai să faci o scenă ca cea de altăieri. Oh, dar nu, nu draga mea, se poate. Îți ca că am să trec pe la cofetărie la ora 3. Și ai îndrăznit să telefonezi acolo ca să mă controlezi. Ai aflat că am fost acolo la 4?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 Alo? Da? Da? E aici? Doamnă? Poftiți. Da, imediat. Poftiți. E pentru tine. Da, cine e? P și ce știu? Ia receptorul celălalt. Alo? Da, eu sunt. Ah, Telefonați din partea... Da, da, da, da. Căutam tocmai pe cineva care să ne curețe grădina. Ei da, puteți veni și mâine.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 Va fi ca a doua noastră călătorie de nunt Ei, așa o să fii în sfârșit, liniștit, nu? Nu să te înșel decât în timpul escalelor Un marinar în fiecare port Ești incorigibil, zău, așa Fac o glumă și te și-nverzești Spun un cuvânt și te și îngalbenești. Un adevărat curcubeu Un cuvânt? Acum îmi aduc aminte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 Nu sunt pentru că mă enervezi, pentru că știu ce urmărești. Nu există niciun Paul, niciun Petru, niciun Patrick. polițistule ce ești. Îți dau cuvântul meu că ești un Patrick. Și eu îți dau cuvântul meu că nu cunosc niciun Patrick. Suntem deci chit. Ah, ești îngrozitor, odios, ridicol. Iar, te rog, te rog, iartă. E oh. ce vrei, mai ce vrei? iubesc <laughs> pentru de Te iubesc ca un nebun. Uite, nu mai plec la Paris. Gata. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ai să te duci.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 O, copil. când vii, adu și gheață. Bine. Poate oferim unui schiomului. Bună seara, domnule. Bună seara. Am venit pentru grădina dumneavoastră. Da. Lenoir. Încântat. Henri Lac. Vă mulțumesc că ați răspuns atât de repede la chemarea noastră. E, lucrez la școala agricolă și casa dumneavoastră este în drumul meu. Da. Ați trecut prin grădină, nu-i așa? Ați văzut totul. Mm. Totul îi va da de buruien de, de, de, de. Trebuie curățat, mana iarbă mm. Trebuie trasat un drum până la Debarcader Da, da, am înțeles e, Pot veni chiar de mâine? Da, nu, da, nu, no, no, mâine sunt la Paris Adică vreau să spun că nici soția mea Nu va fi acasă Poate duminică Oh, grozav Așa voi putea să nu spun nimic patronului meu Un mic supliment la salariul meu Nu e de lepădat, nu e așa? Da, fixați dumneavoastră prețul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 Gata, v-am adus altă gheață. Doriți un pahar de whisky, da? Cu plăcere. Sunteți foarte tânăr. Desigur, ne căsătorit. Oh, ba, căsătorit, domnule. Și trei copii. Oh, șase ani, patru ani și ultimul, oh, nu Bravo, bravo. La ce număr de telefon vă pot chema, domnule? Să-mi confirmați dacă duminică... Ba, nu, nu, nu e nevoie. Sunt de acord pentru duminică. Bine. Locuiește în oraș? Da, domnule. Pe păi ce stradă? Uh, strada care... Știți ce am putea face, iubitule? Să-l rugăm pe domnul Deleac să ne pună în grădină niște mușcate. Oh. Foarte bună idee. <laughs> Chiar le-am la un preț foarte convenabil. Vi le aduc duminică. Minunat, atunci pe duminică. La revedere, domnule. La revedere, doamnă? Uh, domnule... Nu, no, nu, nu, nu vedea No, Nu, no, nu, no, nu, no, vă rog, mă să vă conduc. Vă rog, poftiți, poftiți Drăguț băiatul ăsta, nu? No? Drăguț, da. Îl găsești drăguț? Da. Așadar din nou gelos. Da, bine. Atunci ascultă. Primo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 Iartă-mă pentru toate supărările pe care ți le fac. Uite, dacă n-ai să poți adormi, ia o pilulă din acest flacon, dar numai una singură, să știi. Bine, bine, bine. Hai, te conduc până la mașină. Nu, nu, nu, nu, nu, te rog. E întuneric și s-a lăsat drăcoară. de foc. Și vezi, nu te lăsa să dus de vreo autostopistă? Oh, oh! Nu sunt eu din aia! Munoaștem, bărbații geloși sunt toți niște afemeiați! Ușor, ușor fetiță! De ce te-ai întors, Patrick? De ce? Mă cheamă Ari Delac, bagă de lac. Ce vrei? Să-ți companie! Mi-am zis, soțul a plecat, e momentul să trag o șuietă cu micuța mea, Laura, nu-ți drăguț? Pleacă de aici, banditule! Nu ești decât un excroc ordinar! Ai îndrăznit să te legi de mine și ți-am dat 50 de mii de franci, ca să nu te mai văd. Și ai tu pe o să te prezinți aici ca grădinar. Hai carăte! și cât mai repede! Dacă îți fleanca sau te snopesc în bătaie a... ca pe vremuri, așa doar ca să-ți împrospătezi memoria și să-ți calmezi nervii. De altfel, nu ar fi rău să-ți supraveghezi reacțiile. Auzi, să scape din mână bolul cu gheață proastă. Noroc am făcut eu pe idiotul și mi-am inventat pe loc o soție și trei copii. Fi înțelegător, Patrick. Am avut pe vremuri o viață agitată cu tine, dar acum am descoperit un om minunat pe care îl iubesc. Nu. Auzi, pe care îl iubesc? Nu e nevoie să-ți nu sunt surd. Și nu vreau să-l pierd. Nu mai spune. Și ai dat peste un prostănac care este creat? Nu, nu-i prostănac. E chiar prea deștept. Miroase că am avut un trecut nu tocmai curat. Și e gelos. Suferă ca un martir. Mă lupt din răzputeri să nu-i dau vreo ocazie să mă bănuiască. Te rog, pleacă. Nu, nu, nu. Regăt. Nu pierd eu asemenea ocazie. Am crezut că vizesc când în Brazilia am dat întâmplător peste un anunț mondan dintr-un ziar parizian despre căsătoria ta cu un polițist.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 Călos, dezgustător Iar tu cu aerele tale de mironosiță Îmi faci greață Acum care te de să nu te vadă cineva Nu se știe niciodată Azi în oraș mi s-a părut că erai urmărită De un individ suspect oh. Nu cumva gelosul tău O fi pus pe un sticlete să te urmărească Olivier, exclus n a fi în stare de așa ceva Mai știi, polițistul Chiar amorezat, tot polițist rămâne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 Vai, mă înduioșez Uite, sunt gata să plâng Ești un mizerabil De altfel, dacă nu o să te ucid A? O să mă omor eu Mă otrăvesc și gata Sublim Dar soluția mea e mai bun Din două una Ori tu o să-i golești buzunarele Ca să-i păstrezi dragostea Ori el o să scoată biștarii Ca să te păstreze Ori o să-i spun eu totul Nix, drăguțo, te cunosc, ești laș. Nu o să-i spui nimic pe duminică. Și nu te sinucide, ar fi păcat. Areți super! Și te pot și foarte bine remărita a treia oară. Ludovic de Cordova vă salută în ușițe de seniora. Salut, păpușico! Picălostule! Jigotie! Vreau să mor! Vreau să mor!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 Ia să vedem ce spune magnetofonul. Și dacă nu vrea să-mi cumperi o bijuterie atât de scumpă? Atunci înseamnă că te-ai prostit rău de tot, păpușico. Te-am știut mai de pe preemuri. Oh, doamne, Olivia? Oh uh, ce poate face dragostea dintr-o femeie, mă dezguști. Ascultă, Patrick. Henri de Lac, pe dracu' ești idioată? Oricum te privește, găsește orice pretext.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 Scorratemi. Oh, no. oh. Oh, oh no, no. Allo. Allo. Allo, spitalul. Vreau urgență salvare. Salvare. Mulțumesc a, pentru proptitudinea a... cu care am răspuns apelului meu. Mulțumesc. E, Totul e în ordine? Da. da. Da. Soția mea se odihnește. Știți, am văzut astea o salvare și mi-am făcut griji. A avut o indispoziție trecătoare. M-am gândit bine. mult asta noapte. Să știi că ai avut dreptate da? Totul e din vina Păi nu vă spuneam, eu am un... Uh, spui, sosia dumneavoastră de neprihelită E ca o mielușa. Așa e, așa e da. Am chinuit-o mult cu gelozia mea Vedeți? vedeți. Am găsit un flacon întreg de somnifere vedeți, vedeți. Da, da, din fericire am sosit la timp. Bravo, totul e bine când se termină cu bine e, Asta o să vă învețe minte să mai fiți gelos chiar degeaba Ați ascultat înregistrarea? Uh, da, da, da. N-a fost uh, nu e... registrat uh, nimic. Nu? Am aruncat bani, n-am foc. Da. Am hotărât de asemenea să mă lipsesc de asistența din Italia. Te pot să întoarce taci la Paris. Da. Câte datorezi? Vai, nimic. nimic! Nu, ne-ați no, achitat no, no, chiar no, totul, no. totul, vă rog, nu ne că vă... sunt foarte mulțumit de serviciile din de Italia. Să... Mulțumesc! Are, să știți că da. ați suferit un șoc puternic. Parcă mai. Da, uite, mai tremurați încă. Uh, fixat la, la, la semnatură, fixat da, da. uh, nu, nu, nu, Nu, nu, e prea mult. dragole. Mă rog, dragul dragule. Mă rog. hai, pleacă. Pleacă uh, repede, să nu vină soția mea. Uh, sigur, sigur. Am făcut destul de Și dacă vreau să vă rog, dacă printre relația dumneavoastră mai cunoaște și alți soți geloși, m-ați ora să le dați adresa mea. Da, vă aș ruga, păi cartea de da, revistă fi, cu domnul Eduard, detectiv, urmăriri discrete. Păi, pleacă, mă rog, da, mulțumesc Da, alo, alo, spitalul vă rog. Vă salut, încă o dată, vă salut și vă mulțumesc. Salut, salut, alo, salut. salut. Alo, cabinetul doctorului Jovert, comisarul Lenoir. Da, la telefon. Alo, bună ziua, doctore. Ținem să vă mulțumesc. Da, da, e bine, e bine acum. Nu, nu mai avem nevoie de nimic acum, decât e de liniște. Da, nervii. Un accident stupid. Încă o dată, toate mulțumirile mele. E de ce te-ai sculat, Iubita Iubită, Mate, ești încă slăbită. Hai, vino lângă mine, iubito. Iubită, Iubito? Sper că mai am dreptul să-ți spun iubito de vreme ce ești soția mea. Nu ești tu, Laura mea. ești?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 Era acum ești fericit Da, da, pentru că acum nu mai ești o femeie care și-ascunde trecutul Ești femeia mea care trebuie să-i viitorul, nu te teme Omul ăsta e o lichea, o lichea neînsemnată care a pierdut prima bătălie Spera să te terorizeze, amenințându-te când va spune totul despre trecutul tău E bine, acum l-am aflat, cu atât mai rău pentru el Da, da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 Mi-a făcut curte. M-a cerut în căsătorie. Patrick m-a sfătuit să primesc. Speram, în sfârșit, să nu mai duc lipsă de nimic. M-am maritat cu el. Dar acest ven, a dovedit a fi și mai cumplit decât Patrick. Bea se droga. Într-o seară, fiind beat, mi-a spus că Patrick. Mă vânduse lui. De scârb am redevenit amanta lui Patrick. miesi silă de mine. Și? Drama? Crima? Patrick venise la noi. Eram singur acasă. După un timp a sosit Vance. Bet. Ne face o scenă. Este scandal. Bătaie. Vansan mă pălmâiește. Îmi pierd capul, pun mâna pe o scrumiera de cristal și o arunc în capul lui Vincent. El cade și își sparge capul. A murit pe loc. Am crezut că nebunesc. Și? Ce căpătău? Patrick a făcut totul. A pus la cale un plan care să mă dezvinovățească.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 Iartă-mă cât am să retrăiești acest coșmar. Olivier, mi-e atât de frică. Salut! În exercițiu, funcțiunii? O. Oh, niciodată în timpul anchete. Doamne, cum poți avea tăria să mai glumești? Mai dea, situația nu este atât de gravă. Pricepe. Dacă Patrick se adresează poliției, riscă la fel ca și.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 Nu, nu pot să-i vorbesc, o să Trebuie, trebuie Fă un efort pentru mine, pentru noi Bine, ai dreptate Ai dreptate, nu am dreptul să fiu slabă te rog Alu, Mulțumesc, dămeșoare Hotelul golfului? Aș putea vorbi cu domnul Cordova, vă rog Da, vă rog mult Alo? Tu ești? Da, trebuie să vii aici repede. După cum vezi, am devenit rezonabilă. Da. Da, sunt singură și banii sunt la mine. Te aștept. Vină cât se poate de repede." Bravo, bravo, iubită. Ești așa cum vin o spurgășine. Să vedem care din noi e mai tare." Olivier, da. omul ăsta e foarte periculos."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 Nu vă observați, venisem să vă confirm că duminică... Dar nu te obosiți, crălăcule. Știu tot. Da? Ce drăguț. Un menaj model, bravo, bravo. Avem de vorbit noi doi. Laura, te rog, tu te în camera ta. Aș vrea să... Te rog, lasă-ne. Iar așa, du-te de -te culcă. O să ne explicăm mai bine între bărbați. Olivier?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 Cu ea pe vremuri făceam afaceri bune, o prezentam unor domni, înțelegi? Făcea de pază când spărgeam câte o prăvălie, eu o pierdere. Nu-i adevărat, minți! Minți! Jur pe viața mea, niciodată n-am făcut așa ceva! Laura, te rog, lasă-ne! Patrick, înțeleg, te cu cum poți ca să urci prețul, fie! Dar nu spune asemenea orori despre mine și numai niciuni! Sunt destul de păcătoase și așa te implor!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 Doar ai cuvântul meu de onoare! <laughs> mă poate să Nu Înțeleg, ce vrei? P vreau dovada ca nu o să mai văd mutra niciodată! Dovadă? pe cum? Nu ți-am spus? Cuvântul meu! Uh, sunt ce sunt, dar am obraz! Am stabilit o convenție, o respect! Pe onoarea mea! Să știi că îmi trebuie ceva mai concret! asta e tot ce pot oferi regret! P dacă nu poți... Nici eu atunci n-o să-ți dau cincizeci de milioane, nu o să-ți dau nici 30. nici 10. nimic! Bine, asta-i culme! Așa cum zici, ce să-ți fac? Adios, speranțele dumitele! Ei, ce vrei, nu pot să risc 50 de milioane decât contra unei garanții excepționale, logic, nu? Ce să spun, na, desigur... sigur. na! Pune-te în locul meu. A, sunt de bună credință, draciu. Nu prea sem cuiul ăsta. Ce propui? Sunt gata să fac orice. Știu eu. Poate depoziția vreunui prieten în care i-a să-i fi povestit totul... N-am povestit nimănui nimic. Doar nu eram prost să mă dau pe mâna cuiva care să mă șantajeze. Mulțumesc pentru informație. Deci nu știe nimeni nimic. E, tot am câștigat ceva. Hm. Felicitări, Comisare.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 Ultimele 10 milioane. De acord. Adică nu. Stai așa. Și cu devalorizarea ce fac? 10 milioane peste 3 ani nu o să valoreze cât 10 milioane azi. Nu vreau să ajung cercetător. Ca să nu mai spun că în meseria dumitale pot să crep și peste o săptămână. Ce fac atunci? Nu, no, nu, no. Ce vreau eu e să am o sumă mare odată. Și poate o mică rentă anuală. La fiecare 1 ianuarie Cogru, salut, bine te-am găsit Cât vrei imediat? 35 de milioane Da, bine, de acord Când poți să-mi dai? imediat, îți fac un check Aha, na? Vreau bani gheață În cazul asta trebuie să mă duc în oraș la bancă Vezi să-ți dea banii în bagnută de câte 10.000 Și nu încerca să-ți notez numerele Am înțeles pe când și unde? Astă seară, ora 10, aici. Bun, o să fiu prezent la întâlnire. Nu, dumneata, Laura. Bă, asta să știi că am putea să o scutim pe ea pentru. Nu, nu, nu, nu. Laura îmi va mâna personal banii în vreme ce dumneata vei face o mică plimbare pe șosea. Dacă mi o cursă, vreau ca soția dumitale să cadă în ea dată cu mine. Logic? E logic.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 Un polițist. Eu. Pentru că te iubesc. Te iubesc, Laura. Și acum ascultă-mă. Vreți revolverul ăsta? Nu. Nu, nu-mi nu e frică. Nu, dragă mea. Nu trebuie să tragi decât un singur glonț. Înțelegi? Un singur glonț.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 O să debranșez telefonul ca să nu poată comunica cu exteriorul. Apoi aștept până ce totul va fi gata. Gata? Adică cum gata? Laura, draga mea, iubita mea, trebuie să fii tare. Tu o să-l omori. În niciodată! Laura, nu mă îngreuna situația.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 Și tragi, dar trebuie să fii foarte atentă, să nu-ți observe manevra. Deci, intră. Uh, să zicem că eu sunt Patrick. Uite, eu sunt în rolul lui Patrica. Bună seara! Pune și când ceva, bună seara, spune! Da, da, bu -ă, bună seara. Uh, Poftim banii, șarlatanule, și să nu te mai prin pe aici. E bine? Nu! Oh, nu! No. No, no, nu e! Nu așa! De ce? că îi dai banii sau dacă îi arăți numai! A pus mâna pe ei și gata! Adio! Păi mă vezi fugindu pe el noaptea ca să -mi recuperez milioanele! E atunci cum să fac? Trebuie să-l pui în atmosferă, să-i ofer un pahar de whisky, pe scurt să, să facem așa fel încât el să ia locul. Uite. Uite, ești pe canate? Nu, nu, am să pot niciodată. Ia, ia țină, păi revăverul. Ascultă, Laura, să știi că ești o ingrată. Eu mă omor pentru tine și... mai n-ai făcut atâtea fațoane când ți-ai omorât primul bărbat, nu? Olivia! Ia, iar, iar, te rog. Mai te rog, iartă-mă. E, ce vrei? Sunt și eu ca și tine la capătul puterilor. Iar, te rog. Totul e din vina mea. O să facem ce cer, trebuie. O să-l duc la pe. Așa. Uite așa. Mor, Așa. Foarte bine. Încochitează cu el așa câteva minute. l ar chiar să te sărute. Oh. Hei, hei. Așa. Foarte aproape de el. Foarte, foarte bine, foarte bine. Și? Taci. Drept în inimă. Po! A murit! A murit! A murit pe loc! Iar eu atras tras de-împușcătură să o să schimbe Rolul tău, gata. S-a terminat. Restul mă privește. Da. Ha? Ai înțeles totul? E bine? Foarte, foarte bine. O să lucid. O să lucid ce mai O să lucid. Fii atentă, te rog. Nu bea prea mult. Nu uita că de calmă și luciditatea ta definde totul. Ai dreptate. Te rog. Da. Ce ai să faci cu corpul? Cu corpul? Da. Vaporașul. Vaporașul? Da.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 Hai, hodărește tu singură! Vrei sau nu vrei să tragi în el? trans sau nu trans, spune cum vrei! E cumplit! Sau plătesc o primă crimă, sau comit a doua crimă! Tu crezi că soarta mea e mai bună? Încerc să-mi salvez soția și ea mă bănuie de gânduri ascunse. iartă Iată iartă -mă, Olivier. Nu mai știu unde mă duc. Nu mai știu! Și... Dar eu ce să fac... Ce să fac cât ești tu acolo cu el? Nimic! Nimic! În cască că s a ivi pe neașteptate o vizită, oh, spui că... Eu... sunt plecat la pescuit. Dar fii atentă, orice cuvânt nepotrivit poate fi fatal. Da. Oricum, poate te firesc. Dacă faci exact tot ce ți-am spus, da? nu are de ce să-ți fie teamă. Bine. O să fiu calmă, nu avea nicio grijă. O să lucid cu sânge rece. Bun.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 Hai să mai repete o dată. Bine. Iar revărverul? Da. Pune-l în buzunar. L-am pus. Așa. E el. Iată. O să ia. ia știu. Bună seara! Bună seara! Bani sunt la tine! Eh? Bei un pahar? Păi, hahaha. Boia de cea ești în seara asta, Dana. Aproape 10. Da. Covoare! Cum te simți? Bine. Fii fără grijă, n-am să te dezamăgesc. Te iubesc, draga mea. Mai dovedit-o mai mult decât mi-o închipuiam. Te iubesc și eu, dragul meu. Și tu mi-ai dovedit-o. Uh. Revolverul Uite-l da. Fii atentă. E încărcat Și i-am pus piedica ține -l. Și e de ajuns apăs pe trăgaci? Sigur Perfect Ia să vedem. Bun Acum O să ies în așa fel încât Să vadă bine că eu plic Pot să beau acum un pahar? Da Bani.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 Mai se moment, mă dat? Mă Peste puțin timp va trebui să fie mort. Va fi. Pe curând. Tragi pe Da. L-am tras. seara frumoasă. dumneavoastră a trecut pe șosea și acum ne-am înțeles. Am venit să-mi încasez milioanele. Unde sunt? Lasă-o moartă, iubitule. Magnetofonul e demult scos din pendulă. Inutil să mai faci pe clown Așa? Deci nu-i nevoie să-i fac alt număr de circ? Slavă domnului, nu. Bravo. Mă, că să durați să fac pe șantajistul. Hai să spun acum repede care e planul nostru. Iar mai întâi, hai să tragem o dușcă. Perfect. Oh, oh, oh, oh. Ia uite de aici. Uite banii!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 iar bietul de el a murit de tuberculoză la o mie de kilometri de tine, să mor de rez nu alta Ai fost grozavă în amândouă scenele Ei păi, ea spune, cum a reacționat gelosul tău când și-a ascultat pendula ciripitoare? Ca în cea mai autentică melodramă <laughs> Scenariul nostru era totuși extravagant e, Dar logic, exact pe măsura...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 Garantat de domnul comisar de poliție a? Ce de asta. rușine Ce rușine un polițist Nu te mai poți să încrede nimeni Așa e, nu mai există nicio morală Ce porc Simt că mi se face greață Revin și ascultă mai departe Acum o să-mi ating al treilea țel O crimă perfectă Să scap de Olivier Excelentă idee Aproape morală Exact așa cum spui Vreau să o pui chiar tu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 -am tras. Oh. E groaznic Însășiți, iubito Acum ești a mea Până în ultima clipă m-am de tine Dar ai tras De azi înainte sunt proprietatea ta Sclava ta, complicea ta Te privesc, Olivie Ochii tăi strălucesc, radiez de fericire, nu-i așa?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 Ce, ce să fac? Să-l acupă pe cu cuvătura asta, așa, să pun uh, un paravan aici și un paravan peste Olivier și să, și să stingă mine să stingă -mi cine e. -cine. Uh. cine e? Eu, uh, eu. Dumneata? Da. Uh, vreau să spun cine, cine sunt dumneavoastră. Eu, da, așa e. pe mine nu m-ați văzut niciodată, sper, sunt dezvoltat că... Trebuie să mă deranjez la ora asta? Da, mă pregăteam tocmai să mă culc. Ce doriți? Așa să vorbesc cu domnul Noar. Sotul meu e plecat la pescuit. O, oh, asta e foarte plicticos. Domnule Noar a lăsat un bilet la hotel. Mi l-a dat abia acum. Am încercat să telefonez, dar linia era probabil defectă. Ce plicticos că nu este acasă. Trenul meu pleacă peste o jumătate de oră și n-a știut să-l pierd. Dar, domnule, nu înțeleg prea bine. Uh, cred, bine, dar, uh, uh, soțul dumneavoastră mi-a plătit pentru niște mici da, și? mi-a dat un cec. L-am luat fără să observ, speram să-l pot încasa de îndată ce seam la Paris. Poftim, uitați, poartă data de 28 de iunie și da. noi suntem în 28 mai. E foarte plicticos. O oh, da, dar nu-i nimic grav, domnule. <laughs> o să vă dau eu bani lichizi în locul cepului. Oh, e simplu. A, asta nu? să e minunat. Oi, ce felicitări. Da. Vă mulțumesc, da, da. Vă rog să nu vorbiți a. nimănui de această mică operație. Da, se -fate, se -fate, se -fate, Știți, soțul meu s-ar supăra că s-a înșelat atât de știu, nu, nu, nu nu. lucrează foarte mult. Știu, știu, Probabil da, oboseală. Da, contați pe mine, doamnă. Sunt discreția însăși. Știți, meseria. O clipă vă rog, așteptați-mă pe terasă. Vă duc eu banii de sus. Nu Câții. Sigur, doamna, sigur. sigur? E cam răcoară afară! Iertați-mă, mi-am îngăduit să intru în casă. Dacă nu vă deranjez. Da, poftim. Da. Vale, da? Da. Poftiți și ce toate mulțumirile mele, doamne. La, la revedere, domnule, și grăbiți-vă să nu pierde trenul. A, da, da, trenul, sigur. Încă o dată mulțumesc, am Cum te-ai Ah. Da, nam Nam Nam. iau-te, iau-te, bă, n-am ghicit? Cum era să mă gândesc? Faci da, ei, prostul, Eu nu. Faci pe prostul, nu, da? Nu, sunt chiar prost, bine, dar cum se mă închipui că iau, nu, eu nebunesc acum. Cum, iau-te, iau-te, iau-te pe amândoi. Da, cum de te-ai întors? Cum am, am întors? Ce greșeală am făcut, fă fă fă fă unde e grăuntre între nisipă. Bagnotele dumneavoastră sunt pline de sânge ah. proaspăt! Ah. Ah. Deci nu există crima perfectă. Da, doamna, se pare că nu. Trebuie să telefonezi poliții, trebuie să telefonezi. Să ce faceți cu pistolul? Să nu trageți ah. nu! Nu, nu, nu, nu! Ah. Nu se poate. Nu se poate. Se <laughs> viu, ea Eu se viu! Cum adică sunt încă viu? <laughs> <grijinilor> <grijinilor> <grijinilor> Olivier? Nu mai e nici Olivie! Olivier L-ai <grijinilor> <grijinilor> ucis Cu un glon de orb <grijinilor> Dar primul glon de din revolver a fost bun Celelalte a fost doar glonțe oarbe N-ai profitat de șansa pe care ți-am oferit-o <grijinilor> Viu te-și fi apărat Dar m-ai preferat mort